А до канцлера Оселінського хоробрий цей вояка посилав з під Корсуня і геть розпачливе писання з такою малою горсткою війська протистати поганській силі і хлопському бунтові, котрого жатва много, нема що й думати. Коли ваша милість не порадиш королеві мудро роздуматися над цим кінець державі. Не було в мене гідних супротивників. Казали, що король сам хотів їхати на Україну і втишити бунт, пустивши козаків на море. Та на море ми готові були кинутись колись відчої безнадії, бажаючи хоч чимось заявити світові про себе. Тепер не мали такої потреби, бо перед нами лежала вся земля рідна, яку мали визволити від рабства. Народ весь піднявся, і хто б міг його спинити? На сім-боці Дніпра, Толкся десь під Корсуним, з надією корони, кварценим військом, пан Краківський Миколай Потоцький. А на Леобережжі розпускав пір'я український магнат Єремія Вишневецький, готовий кинутись на поміч Поточкому, зубами гризтись за свої маєтності. Ще один магнат наш питомий, примудрий Адам Кисіль, автор жорстокої сеймової ординації 1638 року. Вже почав снувати свою паутину підступів під підлот, яку хотів заплутати і мене, і все військо наше, і всю землю. А земля ж була немірена, і люд нелічений. Ще колись католицький біскуп Києва Юзеф Верештинський писав, що Україна є довша і ширша, ніж польська мала і велика. А друковався в Кракові, в Анжію, Пани Корона знали лік своїх підданих, і на мої часи, як то стверджувано, налічувалося в Речі Посполитій мільйонів з дванадцять. З них чотири у Великопольській та Мазовшу, два на Випіві, в Пруссії та Інфлянтах, а цілих шість лягало на Україну та Руське воєводство. Ціле море безбереги. І чи важило там, який пан, свій рідний, польський чи литовський? Чи він з Бородовичі з самими вусами? Чи він вірогрецький, чи католицький, або й аріанин? Хіба в 1593 році шляхтич Криштоф Косинський не збунтував козаків, бо в нього відняв рокитний український магнат Януш Остройський. І чи не загинув Косинський під черкасами од рук слуг іншого українського магната Вишневецького? Українські князі Збаразькі Посіли серед магнатів речі Посполитої таке місце, що один із них, Юрій, вважався свого часу навіть претендентом на королівську корону. Брат його Криштов, учився два роки з самого Галілея. Коли гинув я в турецькій неволі, він прибув королівським послом до Стамбула і своїм коштом викуповував з неволі польських брендів. Серед них гетьмана Польного Станіслава Конецпольського і сина вбитого під сесорою коронного гетьмана Жулкевського. Дав за них 50 тисяч талерів вбитих. Може, викупив і мене, або Филона Джелалію, або ще інших своїх братів по крові. Вибирав тільки рівних собі, маєстатимі багатствами. Не важила кров, не мало значення походження, тільки маєтність. А сам Збаразький. Рибу Стамбула в такій пишноті і з такими багатствами, що і в найздобичливіших османців от подиву роти ставали отвором. Многі сороки соболів, дзьгорі рідкісні, компас морський в дивні оправі, фляші срібні, пугари золоті, многі тисячі золотих готівкою, шуби золотолиті, дзеркала венеційські, ясписи, Білі бурштини, дорогі пахощі для дам з гарему, цінні шахи з слунової кістки, саджені самоцвітами, таці до солодощів, кубки для шербетів, фельжани для кави, хорти подольські для ловів, соколи норвезькі, рушниці з ебеновими ложами. Аж диво брало, як може людський під перевиватися золото, срібло та коштовне каміння. Як можуть марнувати працю людську отакі марнославні княжата? Ні навчання в європейських університетах, ні скарби многі, ні розкішні кам'яниці в Кракові не намножили слави князям Барецьким. Великий рід їхній зник. Кості залягли в Краківському мавзолеї домініканів, волості забрали вишневецькі, що мали в жилах своїх теж кров українську, що й пишалися цим неабияк, хрупостіли предківськими кістками, похваляючись походженням, і без жалю проливали кров свого народу, хоча жили на цій землі, але всіма змислями тягнулись на захід, до панства польського, до магнатерії католицької, аж поки останні з вишневецьких Єремія і сам покатоличився, і тепер заворушився у своїх лубнах, щоб кинутись на поміч Потоцькому під Корсом. Не було в мене гідних ворогів. Потоцький заярювався коло молодих пань та тягом заливався горілкою, пильнував більше чарок і шклянець та жіночих подолків, ніж добра речі посполитої та гідності свого звання гетьмана Коронного яке отримав недавно, діждавшись смерті старого конець Польського. Не виграв жодної значної битви за своє життя. Прославився тільки розправами кривавими над козацтвом, і за це тепер отримав становисько, найбільш цінований в короні, бо довічне. До згонністю ряду гетьмана Коронного став король Стефан Баторій, Не чужої чужою величі, не ходити і добирати людей, так наблизу до себе видатного мужа державного Яна Замойського зробив його великим канцлером, а тоді за взяття Полицька і Облогу Пскова в час війни з Іваном Грозним номінував Замойського ще й коронним гетьманом,